El Tortell de Reis tornarà aquest 6 de gener, com ja és tradicional cada any, per acompanyar el dinar i el sopa dels tianencs i tianenques. I és que poc després de l'arribada dels Reis Mags per dipositar els regals a les nostres cases, les famílies s'han apostat una vegada més per a acomiadar d'aquestes festes amb un tros de tortell. De fet, tot i la crisi, les vendes d'aquest producte continuen en un nivell força estable. Això sí, des de la pastisseria Calaixalà en recalquen una petita davallada. Una situació que neguen des de la pastisseria del germà Ensola de Tiana, que creuen que el Tortell de Reis s'ha consolidat amb els anys, com un element més de les festes nadalenques. Tan és així que preveuen una venda d'unes 550 unitats repetit la xifra de l'any passat. Sentim per aquest ordre a Pilar Solà i Griseldaixalà. No, més o menys preveiem com l'any passat, el, el tema de reis la gent ho disfruta molt perquè és amb les criatures i llavors d'això no se n'estan, se n'estan d'altres coses jo crec que aquest any sobre els 500, 550, com l'any passat es faran. Hi han ha moments puntuals forts de pastisseria que són els tortells, les mones de Pasqua les i, i les coques de Sant Joan, sobretot. El que té més força és la rebetlla de Sant Joan, però són aquestes tres diades. Les dues pastisseries de Tiana recalcat la importància dels tortells de Reis com un dels productes claus a la seva facturació anual, concretament el percentatge és del 15%. Pel que fa les mides, el gran és el que registra un major nombre de vendes. De mateix, tant Campau com Calaixalà destaquen que n'hi ha per tots els gustos. I de tots els tipus de maçapà, de nata, de crema, de nata i trufa, de totes les variacions. El maçapà continua sent l'estrella, tot i que és cert que el maçapà és un producte que està en retrocés. Segons el gremi de pastisseria de Barcelona, aquest any a Catalunya es vendran uns 850.000 tortells de rí. L'origen d'aquest dolç se situa a França. Felip v, v el va importar al segle XVI, però aleshores era molt senzill i no tenia farciment. Actualment, les estrelles d'aquest pastís són la fava i sobretot les figuretes que també han evolucionat en els últims anys. A Tiana, un tortell depenent de la mida ens costarà en torn dels 7 i els 30 euros. Amb el consum d'aquest dolç es tanca com gest tradicional el període de les festes de Nadal fins l'any 20.